Hexameterbrev til Tvind Når man bilkører jævnligt som jeg på snorlige vestjyske veje og ikke har råd til Peugeot, er bønder kaldet begøvt ej heller Mercedes, men må nøjes med mindre kalibre højrøvet snodet til venstre og er bønder benævnt Renault hvis fart er mere end adstadig møder man ofte og tit en af Tvinds astmatiske busser og aktiverer da gladsolidarisk solidarisk sit horn. I lynende bakspejl genhilser straks den chauffør, MK, med en finger til brynet. Vi bekræfter glade, hvor dåb. det er os, der undsætter Danmark. Lidt længere fremme når jeg fart og nærmer mit og forjul med smil til den græsgro, vejsalt forgiftede grøftkant. Der står med rygsæk på ryg og vandt og uddoktrineret en tvindbo. Venstresnoget som jeg, men ramt af en flertalsbeslutning, nedfaldende i græs som et bær fra sit fællesskabs lysgrønne grenværk, med besked på selv at tage hjem til de hvidgrænkransede lave huse i tvind, som runger af liv, men overgås langt af en mølle, som mejer i luften Sejt, en dødemands le, er bønderne kaldet en hjølle. Jeg tager med helt til Ulfborg. En julpisker går mine følelser en efter en igennem, men finder ej klippe, sten eller sandgrund. Alt er med hybrider fyldt op. En pasta, som hverken ved ud eller ind nu. Sådan går det hver gang, man ser en praksis, man ideologisk, måske ikke ligefrem kan lide, men som terapi for afmægtige, finder i orden. Hvis på forlis lader man den trives og te sig, som hofnare også fik før i tiden, at sparke monarkens hund i, og vente hunden sig om, og bed naren til gengæld i kinden, var der mere ved det, en hvis kræet trak sig og pev i en skamkrog. Et alternativ kæles og dækkes omtrent som for dronningens skødhund, til man vågner en morgen i sved og finder en chefer i stuen. Her fik metaforen et spark. Nu piver det skvat i sin stamkrog. Hold kæft! Men en ny er på vej med ønde omtrent som et damptog, sådan går det hver gang et dægt skal omhandle praksis. Det vrider og snor sig. Til højre kan hvem som helst sno sig. Det er ligesom naturligt. Følg pilen. For alvor at snå sig til venstre, som tvind gør. Gør ondt. Prøv bare. Røgsøjlen knaser med vin i sin marv. Gnistregn. Liberale myoser smutter som småfisk i grød is. Hjertet smider sit kors først og fremtræder rødt som rød silke, når nyre og mild persvaderes. For ikke at nævne den blindtarm, hvormed vi er nogen, der trækkes. Derfor er for mestitser som mig, tvinskolernes form, et dilemma. At deres dyder er mange okay, snydt ud af næsen på husmænd. Arbejde, enighed, fællesskab, flid. De ord permanent krøller tungen. Og man ser, hvorledes de slider derude og bruger hver eneste hektar, som mave må sig forbarme. Og ho! fidel og afdøde pastor Bartoldi og hvad ellers, der spræller af fisk i twins det forvirrende striktøj. Amdi Petersens fortid, den aldrende helvede, fræer, og den gluts makarenko. Halbarske fyre. Og svitteren brænder der også nogen, som neller, Men hvis en eller to skejer ud, og påstår striktrøjen krasser, når ingen maske er vrang, kun ret er i tvungen husflid. Bliver de udhængt i fangnet blandt fisk med helt andre navne, og pines og plages med mere end hjemstrikket krasult og næller. Når man læser om tvind i sin hørmer, kyler man barsk den på gulvet, og jager sin snoning som vridbor, proptrækker dybt i et korklag, for at bibringe sjælen det bad, svalt og fornødent, den kræver. Rød er den vin, og stærk, man på venstre fløj, har fornøden. Men den slører ikke det blik, man vridt tilkaster avisen. Røvrendt er, hvad man er, ført vild, bollet tyk af en hørmer, hvis klassebevidsthed og syn kriskonfekt bedst illustrere. Så sidder man der med en frisk kokprop på hornet og skuler. Når de harme ser vildtyre rødt, engørningen får en kvarbabbelse, men render sit snoede horn nu stangene ned i et blækhus. Det er ikke, fordi jeg har noget imod Tvind går på strandhugst og hjælper de unge, der slås i modvind og fnys fra et samfund og holder for de folk, for hvis stærblinde penge de hænger og saver og hugger med økser og undsætter samfundets grenværk. At narre et demokrati til ej at forråde sin mening er helt på sin plads og i orden. Lov for en grenkapper er dog, at vil man beskære et træ godt, skal det gøres fra midten. Hvis ikke man åbner det der, bliver alt til henfald og tryske.